Det er det magasin. God aften og velkommen til Ansigt til Ansigt. Programmet, hvor jeg, Tom Krog, debatterer med ugens mest aktuelle debattør om den mest aktuelle debat. I dag har jeg besøg af statsminister Mette Frederiksens nok største fan, nemlig Geert Lemmon... Velkommen til, Gert. Jo tak, jo tak. Tak som byder. Gert øh, Mette Frederiksen kom jo med noget af en opsang for nylig. En, mm. øh, en opsang, der er delt vandene, da vores statsminister jo ærligt proklamerede, at det var på tide at aflive den sejlede myte om, at det at gå på arbejde skal være løsbetonet. Ja, hørt, hørt, velmødt. Det er valg. Æh, ja, altså, de fleste danskere har jo haft det lidt svært med den udtalelse. Men ikke dig, Gert. Du synes, som du flere gange har sagt ofte mm. Øh, at hun faktisk kunne have skruet endnu mere op for retorikken. Præcis. Der skal ikke nogen, øh, der vinder dyt ved, at befolkningen glæder sig til at tage på arbejde. Mm. Det hedder arbejde, det hedder ikke lege, simen, det er ikke til i gamle dage, der arbejder noget med døde af. Ja, jeg hører, hvad du siger. Øh. Men hvordan kan det være, at Mette Frederiksen kommer med den her udtalelse netop nu, tror du, gerne? Det er da, fordi, vi har haft det alt for nemt i alt for lang tid. Vi er alt for at med, at alt altid skal være rart og behageligt med puder og mælk og sukker i kaffen og pis mig i mand. Men der er jo også mange fordele ved, at, men at mennesker kan lide det arbejde. Ja, men der faldt også mange problemer med det, du. H hvad kunne det for eksempel være? Stressniveauet i Danmark er støt faldende. Der bliver færre og færre stressede mennesker, og det betyder, at cyklorerne har nok at lave. Og så bliver de selv stressede, og så mangler de hjælp. Men hvor skal de tage hen, hvor der er jo ikke nogen psykologer, der har tid, fordi jeg er jo stresset. Hvis man vil have Danmark skal have det godt, så skal man arbejde, til man græder, eller man bløder ud af røven, eller et eller andet. Der skal komme væske ud på en ene eller anden måde. I den eller anden Men, Ger okay. ja. <coughs> kan du ikke godt selv høre, at det klinger sådan lidt hul? Altså Nej. Der, der er jo ikke nogen mennesker, der har lyst til det der. Og, og glade medarbejdere bliver jo også mindre syge og, og præsterer bedre på arbejdet. Åh, oh, kæft engang. Woke. Pis. Altså, prøv at høre. Hvis man har lyst til noget, så er det ikke et arbejde. Lyst, det er noget, man har til sex og, og damer og bajer. Had, det er noget, man har til arbejde. Okay, men synes du helt seriøst selv, at det kan være rigtigt? Ja, for over vores statsminister Forrest, hun går for. Har du set, hvor meget hun havde af sit job? Det er fandme ikke meget at nyde på den post, det kan jeg godt fortælle dig. Der er heller ikke noget under, at hun er sådan lidt træt af at gå ind på Joe the Juice og se de der trænet, smarte klubtrængende stå dernede og danse og have det sjovt med endnu lækre kællinger, som de også har ansat. Altså. Altså, Gert, nu <clears throat> Nu tolker jeg bare lidt mere. Er det bare, er det bare fordi du er rigtig træt af Joe the Juice? Misker? Nej! Nej. De er bare fucking nederen, okay. og de skal stoppe med at morse. sig. Specielt den på Gamle Kongevej. Jeg bliver så træt, når jeg skal hente en juice på vej videre i min lortedag. Og så kigger de på mig og smiler og får et god dag. Og prøv at fuck dig, din juice. Din juice svin. Giv mig en pick-me-up, og lukk røven. Okay, ja. Jamen, øh, ja, men øh, vi siger tak for nu til Gert Lemmon, der har øh, et lortejob og et, øh, et meget komplekst forhold til Joe and the juice. Vil med at juice? Nej, tak tomme magasin. Unge mennesker flygter fra podcastmediet i stor stil, og det er der en god grund til. Forældre. Først ødelagde forældre i Mojin, og nu er turen kommet til podcastmediet. Her er et klip fra podcasten, der gjorde hele mediet totalt forældrewag, nemlig den mest lyttede podcast i verdenshistorien. Forældresnak. Nå, Agnes, skal vi sige at byde velkommen til vores podcast Forældresnak. Mm -hmm. Velkommen til fællessnak. Mit navn er Kitte og det er her downe dog der sidder og fiser ved køkkenbord det er Egil, og vi har startet podcasten Fællessnak. Og det går, og sådan set synes bare ud på at vi er forældre, og vi snakker om det forældre snakker om. Og har du egentlig hørt om hvordan det går med Beatens Litorn? Jamen jeg mødte hende nede i nede brusene, det går knap med jeg kunne knap nok se ens croks for den Litorn. Den havde bare nærmest opslugt, har bare næsten absolut din sejr fået, altså det er grund ærligt også når man tænker, at hun er helt så glad for at gå til basket. Har du hørt af værmesteren øh, på Silkebarken, han har han har den gamle. E. Har du hørt det, Egil? Der stod en stor med der, der bod, der var rotter i jo. Jeg synes det er for gale, man ikke bare finder et nyt sted til de der rotter gør et eller andet for at bevare de der nu er det der træ. tre det står der 200 over så fælder man det kraftigden fordi det blev rødt en hel del rødderne er fyldt med rødder men det er der der sker når man lukker for mange invaderer og et andet så kommer rødderne og så rødderne træer og så kommer, kommer varmmesteren med deres motorservo og ødelægger samfundet som vi kender det kaffe vil du kaffe Agil vil du te kaffe-te te-kaffe smag her, Det er Tom med magasin Hey hey hey vil du høre noget, hey, hey, hey. Du høre noget? Nej Reasmus ikke lige nu Åh oh, kom nu Nej Reasmus jeg sidder lige og arbejder Ai hvor du kører med spille på sker Reasmus jeg sagde nej Okay, så lad mig høre, der spiller Okay. A en, a to og en to tre Mmm, du lytter til det tomme magasin. God aften. Er du ved at være klar til at bestille? Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Uh, uh, kan man kun bestille for aftenmenuen? Uh, altså, man kan godt bestille fra frokostmenuen også, hvis er, uh, der er noget, du super gerne vil have fra den. Og så kan du selvfølgelig også bestille dessert, det er klart. Kan man bestille morgenmad? Uh, nej, uh, men lige morgenmad, det kan man ikke bestille, men, men den eneste morgenmad, vi har, det er jo også havregrød. Præcis, og jeg har lyst til havregrød. Men det kan du ikke få. Men det vil jeg have. Okay, men... Rigtig gerne. Men vi har ikke havregrød nu... Med kanelsukker, N nej, smeltet smør. Ja. vi har ikke havregrød nu, køkkenet har travlt af... Uh, uh, uh, Al maden fra morgen, den der pakket væk, så du, du må finde på noget andet end havregrød. Der er men masser det er det eneste, du vil høre. Ja. Kun havregrød. Men, men, men prøv at, menuen er fyldt med lækre ting. Der, der er alt mellem himmel og jord du kan vælge. Du, du må kunne finde noget andet at spise til aftensmad, som du vil have i stedet for havregrød. Det må være muligt. Jeg har ikke lyst til aftensmad. Okay, men hvad... Men hvad er det så, du gerne vil Vi med? kunne danse. Hvem er vi danser i stedet for? Jeg er faktisk slet ikke sulten. Skal vi danse? Nej. I kan se min show. Så siger, vi, så siger vi, at jeg er Katie Perry. Og så siger vi, at du var publikum. Nej. Og så glæder du dig nej. så meget til at se Katie Perry, at du, at du slet ikke kunne tro dine egne øjne. Du kunne ikke tro dine egne øjne, når hun kommer ind ad døren. Nej. Dør, nej. nej. nej. Nej, Det de, de gider jeg ikke. Jeg, de, jeg er på arbejde. Der er også andre mennesker på restauranten. Du skal bestille noget mad, og så skal du gå igen. Du troede ikke dine egne øjne, når Katie Perry kom fra. Øh. Nej. Stå stille, og der, del, kom nu. Mm. Nej, det er jo Katy Perry. Jeg kan slet ikke tro mine egne øjne. SPID WORKS! Jeg, jeg, gider... jeg gider ikke det her. Jeg gider det ikke. Hvad du, du, du. du... skal ikke have koncert nu. Du skal sætte dig ned, og så skal du bestille noget mad, du, du skulle øh, Vi kan også... Vi kan tyde at spille fodbold. Hvad snakker du om? Vi kunne tage i Fældepakken og spille fodbold eller på trampoliner i pladsen. Kom nu! Kom nu! Kom NEJ! Nu. NEJ! NEJ! Du skal spise noget mad, eller også skal du skøde. Det er en restaurant, for fanden. Okay, så spiser jeg om lidt jeg skal bare lige vise dig noget, der er rigtig sagt først. Nej, nej, det skal du ikke. Hva, -hva, hvad er det, du viser? Jeg kan du? Jeg kan jonglere. Nej. Jeg er den bedste til at jonglere. Nej. Og jeg skal bare lige, jeg skal bare lige have 10-12 ikke også? Nej, du so er du klar? 3, 2, 1... gå! Lad, Lad, være. Lad være. Woohoo! Stop så! U��, jeg kan godt! Du kan tydeligvis ikke jonglere. Ja, jeg Ågh, du skal ikke blive sur! 네. det er meget Jeg er ikke sur! Jegaprès. Jeg er det! Så er det Du er nu fandme nok. Nu sætter du dig ned. Og så spiser du noget mad. Og så foretager du dig ikke noget andet end at spise mad. Er du med på det eller hvad? Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke sidde på stolen. Jeg skal ligge ned. Det er fint. Så læg der ned på gulvet. Bare så ligger du bare stille. Hvad vil du have at spise, mens du ligger på gulvet? Havregrød. NEJ! Du kan bestille noget, der er på kortet og der er ikke havregrød. NU! Har hey, I kiks? Hvad ja, med lille riske kiks? Er uh... eller noget? Okay, fint. også... Uh... Vi har riske kiks. Jeg finder ja. en riske kiks til dig. Bare bliv fucking lykne. Må jeg også få et glas mælk. Ja. Yeah! Og et glas mælk? Det kan du også godt få, og Så skal der ikke noget mere pisk på dig nu. Hvad med fjernsynet er det kan man se bare på Det måske Så sønderdag! du op! Hold op! Hold op! Hold Jeg Hold op! Hold op! der, op! Hold op! Hold op! Hold op! Hold op! Hold op! Hold op! saft op! gejle jeg elsker blandet saft, jeg elsker appelsinsaft. jeg elsker solbærsaft! saft. Yeah boys saft. Jeg elsker kold saft, jeg elsker varm saft. Alle slags saft man. Altså det der jeg elsker det der saft der løber ud af bunden af en prut banan man lige har glemt i bunden af køleskabet lidt for langt ty. Yeah. Jeg elsker det der saft der mellem banan på butiksaffer hvor det er rigtig varmt. Øh, nej. Jeg skal Piksaft! Jeg skal det der saft, der kan løbe ud fra et sår om sommeren, så, hvis det lige er blevet lidt for beskidt, og man har glemt at vaske det! Vaste. Woo! Æ, altså hvad er det, der foregår? Det er der ikke... Jeg elsker bare saft, mand! Jeg elsker det der saft, der kommer ud af en lort, hvis man ikke de holder den over hovedet, så bare trykker på den... noget, oh, jeg elsker saft! Okay, men så meget elsker jeg så ikke lige saft? Nå, så elsker du ikke saft, vel? Yeah. Hej, og velkommen til Jan Wrestler med bjørne. Mit navn er Jan, og jeg vil vise jer, at man faktisk sagtens kan slås for sjov med skovens store dræber. Så jeg er taget ud for at finde en bjørn. Og det er faktisk lykkedes, så nu skal der wrestles. Hey, hey, du skal, du skal sgu ikke snide, du. Du skal ikke... Du, hvad du? Kan du få din porter over mine Hvad laver du? Du skal ikke tage min bil, Hej! tilbage mine nøgler! Oh, fuck, man. man skal aldrig stole på en bjørn, der siger den ved Vestli. Hej, det er Dorte. Hvis uh, du er træt af der siger eller kling kling og bare det der med man skal trykke snooze og sådan noget, så kan du bare øh, tilmelde dig Dotteds øh, dårlige wake service. Det man gør, det er at man ringer til mig og så siger man, hvornår man vil vækkes, og så ringer jeg tilbage, når du skal vækkes og så siger, "Bø, våd! Voilà, det er med det. Kan der komme op til tonen svin. Og det er meget bedre, når der er noget det siger, mæ, mæ, mæ. lige få en stak, lige få en personlig til stak med et rigtigt menneske. Du bare ringer til mig, jeg hedder Dotte, og så øh, så ringer jeg til dig, når du gerne vil vækkes eller når det lige passer, det er ikke altid at tid, der mangler ringer. Farvel.